Okej, då är vi igång. Tjena, Serpina. Tja, Björn. det är trött. Det är, det är jättebra. Vi, vi hade ju jordens sköna så alltså snacknings om run the game och team foul, allt möjligt. Och så här var till dig, tyst, nu går vi en podcast. <laughs> eh, och det är vi såklart för att så här, vi vill att folk ska höra det vi snackar om. För att det är så jävla feta grejer på gång. Eh, och vi har så jävla feta planer. Och det, det är elakt att, att inte inkludera andra i det, typ. Faktiskt. Men, men berätta, du, du är ju typ eh, vår nyaste medlem. Och eh, så vem är du? Vem är jag? Vem är du? Jag är en, en så här skön människa. Nej, men jag är, jag är en vanlig student. Född och uppvuxen i Södertälje, Som tröttna på stan flyttar ifrån. Kom på att vara jävligt fel, faktiskt. Och, och kom tillbaka, så nu söker lägenhet här och... Det ska vara förhoppningsvis en permanent del i din Favla i framtiden. Just nu så är du ju uppe i Stålandarskolan. Och, yes. och stöttar och röjer med, med kidsen där uppe. Och det är låg mellan stadionerna framförallt. Eh, och det verkar gå jättebra. Ja, det är sjukt, kul. sjukt ja. kul. Jag har precis lärt med King idag. Alla regler och, och isbollar och... och eldbollar och... Det där har ingen aning om vad du snackar om faktiskt. Precis, precis, men jag vet nu, för övrigt. Jag hade inte haft någon aning om förra veckan, men nu kan jag det. Right. Jättekul. Men du sa att du är en helt vanlig student. Där kan man ju typ ja, sätta det i ett perspektiv. Det, det, är, ju, det är kanske alltså, det är inte jättemycket eller det är det, kanske i Svensk folk befolkning vet inte. Men, men du pluggar ju alltså, akademiskt. Yes. Och vad är det du håller på att bli professor? på? Jag ska bli, jag ska bli proffs på att snacka. Så jag vill bli retoriker. Jag, ska, jag vill föreläsa vill jag göra. Jag vill föreläsa för ungdomar, med ungdomar. För vuxna, om ungdomar. Överhuvudtaget med, med det vi gör. För, alltså jag, vill, jag vill snacka om sånt jag tror på. Och Team är någonting jag tror på. och Därför vill jag jag vill jobba med det jag utbildar mig till. Inom Team Och det är det som är så jävla häftigt. Att vi tillsammans... Alltså det blir nästan alltid när man snackar med någon I ett möte med din farv Eller om man inte hänger och grillar Eller sitter på ett jävla berg Och så kommer någon med en idé Och så bara, men, men det där gör vi såklart ihop För det enar Alltså vi har ju inte ett patent på att all, allt det är bra Men vi kan alltid hjälpa till med allting kontakt Eller eh, genom att ta dit folk Eller att, genom att göra videon Eller vad fan det nu är liksom. eh, Och så är det samma sak med dina den här eh, projekten Du vill lära folk om retorik Lära folk att snacka Och, och som alltså vi snackar med några två och sektkillarna det berättade ju du fördelarna eller hur? Liksom med att så här, kunna snacka på en arbetsintervju eller, fan, Allt från att lägga på tjejer Till att, till att absolut, ja. absolut, och det är, det är jätteviktigt Att kunna snacka för sig själv Och kunna, kunna veta Hur man gör, inte bara vad man säger Utan hur man säger det Och på vilket sätt man gör Och vilken energi man utståller när man säger det På det sättet kommer man kunna fånga upp Mycket, mycket mer människor Som kommer vilja lyssna på vad man har att säga Det är jävligt grymt, ja. det är skitgrymt. Och det för att det, vi har ju massa bra grejer att säga. Ja, absolut mycket att säga. Alltså, vi, vi kan ju inte vara tysta. Det är slöseri när vi ligger och sover alltså. det, det, vi borde sova snabbare Nu alltså. Du ska räcka med 6 <laughs> timmar sen ska vi gå och snacka igen. Du lägger så vi <laughs> ja, kan snabbspola. Ja, sömn. Det lite mer. Mat Det är Därför har vi tänkt nu, nu är jag att i ryggmärgen att checka var tredje timme för att få in med protein och energi. Men annars det är, det är en bra uppfinning annars, mått så klocka. Jag har inte tid att äta ser väldigt riktigt... Det, det måste vi ändra på. Ja. Tänk, för Tänk nu jag mycket bra du gör. Jag är väldigt, väldigt fort, väldigt, väldigt mycket okay. <laughs> Väldigt, väldigt ofta kanske också. <laughs> så jag får i min näring på något sätt. Jag vet inte, men jag gör av med mycket energi, så det är kanske är det det handlar om. Ja. Men vi är ju ganska duktiga på att vara alltså, produktiva och käka samtidigt. Det finns ju... Fan, fan jag, jag utmanar alla som lyssnar på det här att... att på vilka som har hittills vunnit grillbattle den här sommaren. För fan, vi grillar ju typ var tredje dag eller någonting. Typ av alla inte det helt underbart? Jo, det är helt underbart. det gott också. Det är nice, det är mysigt att sitta ut. Man är så bra med sig och softar. Det räcker med några grillkorvar liksom. Vi måste hitta något nytt att grilla sen, ja. Vi får ställa upp det. Vi har precis blivit torska på halloumi. Eller grill Är det någon skillnad egentligen? Lika gott. Men det är konsistens när man ska grilla det, Ja, oh, hallo har väl en tendens att och, och smälta lite, ja. lite snabbare. Det är också Jätte Jättemycket protein och, och fett. Mm. Men det gör ingenting. Och vi hypar protein i sommar. Ja, när vi så tränar det. så mycket. Ja. För det gör vi också. Ja, tränar jävligt mycket. Eh, och för att leda oss in på det vi snackade om innan. Vad jag vill göra. Och, och det här tror jag blir det officiella startskottet för kampanjen inför våran Are you tough enough? Vad ska man kalla det då? Survival tr expedition. trail. Ja, expedition. En expedition är det. Ja, absolut. Tanken är typ så här. Eh, din spikat ännu. Det ska vara något riktigt jävla söttigt och jobbigt. Jag hade en tanke om att det skulle vara så här en 24 timmars expedition. Alltså att, att man inte får sova på 24 timmar och bara gå, du vet med pauser. Jag har mm. inte tänkt klart den tanken. Det eller liksom att så här vi går från eh, fr från Södertälje till, du vet, Trosa. Nej, ja, men så, verkligen. Ja. Och det ska vara så här typ, eh, det, det, jag tänker mig att det ska vara så här mycket mark. Gärna så här, gå igenom träsk. Och alla kommer vara välkomna och du vet vill du hoppa av absolut för du får gå en skär. Nej, men förstå, det ska vara så här hela vägen, peppa varandra och bara se så här, pallar du. Typ du är blöt, det är jobbigt som fan, det är svider då inte vattnet men pallar du? det skulle vilja testa att bygga så här, så här vindskydd. Yes, eller hur? Det skulle vara coolt, för det har jag aldrig fått göra. Men alltså, det skulle vara väldigt typ, Min, min farfar gjorde en jävligt cool sak. Han tog en ryggsäck och en polare och gick runt Gotland. Är det In sant? Inte hela vägen kom de inte, för de var bara ute i, i en vecka. Och han sa att det gjorde jävligt ont. Men allt de hade i princip var, var varsin ryggsäck. Inga solsäckar, ingenting. Utan, utan typ en pressändning eller något underbar. som de låg på. Och så fick bygga allt. Alltså jag vill att det ska regna. Det ska, jag vill fan att det ska hagla. Det ska vara så här riktigt vidrigt. Och man ska bli så tjurig. Men, och det var det, det var då det, var det vi hamnade i när vi snackade om nu. Att så här, då... Då på jag själv. Då vet du att, okej okay, nu är det jobbigt. Tvinga hjärnan att veta att det går- Alltså som, som när vi tränar Som när vi gör vad som helst eh, När vi är slutkörda mitt under dagen i Team Fabula, Då peppar vi varandra så här, fortsätt köra. Mm. Vad ska du vänta för? Va, vad, ska du, vad ska du ge upp? Det är nu det räknas Alltså det är, när, det är när det är jobbigt och du kör Det är då det räknas Livet kommer testa dig Ska livet förstyra dig eller ska du styra livet? Ska du bara lägga den här så det blir jobbigt Det går inte Och därför, alltså det är teorin Och praktiken, då måste man ut Och, och vara så jävla dyms i fetterna, Som har sagt här mormors hud, du vet på hela tån och hela och Det ska vara så här, du vet, jävla sår. Det gör ingenting, det är bara köra. Och sen hem och njuta av där chipspåsen då. För då kan du njuta av den. Eller dina morotstavar, eller fan det är liksom. Kan jag tagga det blir, ja. fan. Ja, men vi måste göra det. Vi måste på riktigt göra det. Och det jag tror också, alltså, som vi också diskuterade om förut. Det här handlar inte bara om när, när man går ut i skogen. Eller när man tränar, eller vad som helst. Utan... Alltså när du kommer till någon punkt i livet Där allting bara är skitjobbigt ja. Det har man bara att köra bara ja. Ställa sig upp igen, resa sig upp, motivera sig Alltså det finns alltid någonting i ett liv Som är värt att motivera sig för ja. Precis som när vi Vi var och träna och Björn förklarade För grabbarna att när det svider Ni är ont, alltså tänk att någon Håller en pistol mot din morsas huvud Skulle vilja att hon dog eller? Precis. Skulle det är bara att fortsätta springa. Du skulle fortsätta springa om de sa Jag trycker ja. av, ja men då, så, då har du ju mer ja. Och, och om du är övertygad om att Vad det nu är, du måste ha ett mål, du måste ha en dröm För det finns ju jävla mycket häftiga drömmar Att, att kämpa mot Och då så här, är det, att, är det att bli miljonär Återigen, fullt möjligt, om det nu är, är det viktiga Är det att eh, få en lyxbåt Är det att eh, dra till Amazonas Så som jag har som mål Vad är det? Mm. Och, och har du då bestämt dig för det Varför skulle du tumma på den drömmen? Fortsätt köra, för du hade kört Om någon jävla satte en pistol, alltså det är sjukt att, att jämföra men, men du hade gjort det och det betyder att det går Allting går Eh, liksom, det, det, det var ju en, jag såg någon film för eh, fan till två år sedan det handlar om några, några snubbar som rymde från ett sånt arbetsläger i Sovjet vad uh, uh, fan hette den? flykten någonting och, och, och då, då rymmer de och först är det ju rätt rysk jävla, nej inte tundra den här tunga skogen som vi också har i Sverige norra Sverige liksom, och, och snö eh, och vet de skickar jakthundar på dem här bakthundar men de klarar sig igenom den här stränga jävla kylan i sina tunna kläder liksom och de, det är väl där liksom, de, de tog sig igenom den två, tre veckor liksom. Till annan, alltså, de, de går igenom alla de här geografiska typerna, liksom, klimatzonerna i Ryssland. Det var ju, Sovjet var ju mycket större och så sex sig ända ner typ, nästan till, fan, till ja, Mongoliet och Indien. Och inte annat, då kände jag att mamma är född typ, där det är 50 grader varmt och moda ja, vattenmeloner. Så, så va? för att göra en lång film, som har hjälpt bra vi kan kanske lägga ut det sen mm. för att göra en kort, så var det så. Alltså de har gått genom allt det här Det är nästan så, så att någon håller på att dö Och de är såhär, ska vi käka upp honom Förstår du? Så jävligt långt har de kommit Men deras dröm, vad är det? Jo att överleva mm. Alltså det, det, det, det är liksom så här, Allt de tänker på att överleva Det är basic Jag tror jag sett den här filmen Som kollar, de går, de kommer till öknen mm. och, och du vet att alltså, de pallar inte öknen Nu säger det 50 grader, håller på att segna ihop Du vet att så här, tre steg kvar Sen dör de Och då då ser de en fucking oas med vatten Så vad gör de? De som inte skulle dö. De får adrenalin och börjar springa. Förstår du? Om de orkar springa i det läget 100 meter... Hur fan ska du ge upp när du är trött efter Tabata? Det är inte, du kommer inte ens dö. Förstår du? Det är inte ens någonting på spel. Förstår du? Och ändå är du så här lat. Alltså förstår du vad jag menar? Alltså du har, du har så mycket kvar. Det är det jag menar. De är på dö. Så trötta var de. Du är inte ens närheten. Du inte spytt. Du har inte Du har inte blött. Du har liksom inte gråtit. Du när jag säger till alla så här: Lera. Om du ler fortfarande, varför då är du inte trött? Det, det, det är en så jävla bra metafor, liksom på något sätt. Ja, det är grymt. Det är grymt. Och dessutom, jag tror jag har sett den här filmen riktigt, riktigt bra. Motivationsfilm. Ja. Som vi snackade om innan, så motivationsfilmer som har peppat oss sista dagarna. Alltså, jag har haft. Nej, äh, men det är. fan, jag har jag fått mig att ur Just det <skratt> bästa är när man sitter och kollar på det här. Nej nej, bara motivationsvideor. Jag ah, har ah, Det finns inte de här. How bad you want it. Men skit i dem, Vi ska egna så mycket tyngre, ah. så det är mycket tungare. Så det. är också en ny, en ny teamfångare grej. Så alltså, vi ska filma allt. Vi ska yes. alla. Vi ska göra allt. Yes, yes, yes. Allt som går att göra ska vi göra. Och, och ett steg i den riktningen är att vi kommer börja köra så här run the game kvällar. Eh, mm. Där vi, där det är teori. Liksom att, mm. att så här, varje, varje vecka kommer vi sätta upp personliga mål. Jag tog som exempel mitt mål måste vara det kan vara så små grejer, men, men det kan vara viktigt för mig för min vardag ska flytta bättre. Bli mer organiserad och få här, ordning på att städa. Till exempel. Eh, okej, okay, och så blir man peppad då de här personerna som kommer då hem till mig eller vart vi nu är. Som säger, okej okay, men gör så här, gör så här, dela med sig och sådär. Får jag en vecka på mig? Vad, vad skulle du kunna ha som mål till exempel, fina Ja, men så är ett jättebra mål. Att laga mat från en annan kultur som jag aldrig testat att göra förut. Jättebra. Och där är ju också en jävligt cool grej att vi teamet vi är från olika länder, vi har olika bakgrunden, och olika kulturer. Ta hjälp av varandra. Mm, jättebra. Och, helt, helt grymt. Alltså. Och, och, och då blir det ju så, det blir dubbelt. Liksom. Dels att, att de ger ge dig tips kanske på olika matstilar. Men också så här, okay, hur gick det? Ja, det gick inte den här veckan, Vad då, Det tog inte tid. Nej, hur, hur det är? Alltså så, här, så, här, så man peppar varandra. Mm. Och, och det tänker jag att alla ska vara välkomna. De reglerna vi har är så här, typ, så här vi, vi kommer inte hänga med folk som knarkar. Vi kommer inte hänga med rasister. Vi kommer inte hänga med, med, med folk som är kriminella och begå våldshandlingar. Liksom. För det gillar inte vi. Men släpp den där skiten och kom hänga häng med oss så är du välkommen. Liksom. Och då kan vi också peppa dig att, att nå din dröm. Liksom. Och då är det, det är inte så här med jävla... Det är, inte så här, för det är ingen förening, det är inget sånt skit. Det är typ hem, hemma hos oss. Liksom. Och då kan man välkomma, Det måste fortfarande vara och skit. Så måste vi typ veta om det, men, men det är. Men i princip. Man känner ju ändå typ hela Södertälje. Så då, så då kommer vi peppa varandra och även om det är bara du och jag, Mischa kommer ju haka helt klart. Det är nog inte spanning. Men folk från team kommer ju köra. Det, det kommer absolut vara folk som kommer vilja ja. haka på. Och det sköna är att ju fler som kommer haka på det, så fler kommer höra om det, desto fler kommer vi kunna bli. Ja. Fatta hur tufft det skulle vara sen om vi skulle kunna sitta där någonstans på, på en strand och fatta allt där här som heter möten och skit <här> som alla <här> snackar om att det skulle säga seriöst. Alltså, våra möten är, det är på en strand vi vid en öppen eld där vi sitter 20 personer och delar med oss av vad vi har gjort i veckan och vad vi har framsteg och yeah, lite exactly. peppa varandra. Som det var på något när vi var där. Exactly det, var ja, men, typ, när det var riktigt då? Bastu, springa rakt ut i havet, bada, pumpa teknomusik där uppe eller så. Hav! det var, det var okay. grymt. Alltså. Jag måste säga det, att det var den bästa helgen på länge. Ja, var tom, det, var, det här bevisar också att det spelar ingen roll vem det är, hur bra du känner folk, alltså det finns, finns, det ingen, finns det inga problem finns det inga svårigheter, finns det inga så kommer det alltid bli en bra helg ja. det, och det kan man bestämmas sig för allting ja. handlar om att dra ett val inställning, ja. allt handlar om inställning ehm, ja, men det är grönt. Mm. Och, och som du sa nu också var inne lite på att så här, fan, vi kommer bredda oss alltså det finns, finns möjlighet jag, jag vill inte säga att det, det är fullt möjligt för alla att gå med för det krävs mycket liksom, för att komma med i teamet mm. Men vi har ju vår liksom undergrupp 206 Som det är mest ungdomar i Men ändå de som så visar framfötterna Och vill komma in i teamet mm. Men, men liksom så här, det är inte omöjligt Man måste ju det... också säga att alltså, vi, vi är inte felfria Nej. Ingen av oss är felfria Vi alla har vår historia mm. Vi alla har, har saker vi har gått igenom Men vi har också pushat igenom det här och visat att det spelar ingen roll vad man har varit med om, det handlar om vad vi gör nu. Ja, vad är inställning nu? Helt klart. Så, så det, är varken, eller liksom, det är varken så att, att du ska ha ett fläckfritt förflutet men det är heller inte så att, att det är bara är folk som har knasat. Nej. Ja, men det, det, hur, hur det var, det är inte intressant. Det är, vem, vem är du nu? Vem vill du bli? Ja, mm. men, om, om, du, om du känner dig svag i vem du är nu och inte är säker. Men du är säker på i alla fall vad du inte är. Ja men det räcker. För självkänslan, Nu bygger vi upp. Precis här. Genom att, genom att här, stötta och peppa. Och fan du är bra liksom. Folk är bra. Man är det generellt liksom. Och det är jävligt nice. Ja absolut. Och det skönaste är, alltså, det är skönast det också att. Ja men ingen dömer. Alltså det är någonting som jag. jag var jätterädd innan vi drog till Nottarö. Att jag var shit. Nya människor. Jag är inte ens träffa hela tiden. Mm. Jag är helt ny. Sprillans liksom. Mm. Och det första tänker är shit. Ingen kommer tycka om mig. I set, vi är inte människor som dömer det enda de kommer se det är, det är mig och hur jag framställer mig själv just där och då och är jag på mitt bästa humör om jag visar min bästa sida självklart att folk kommer tycka om mig ja. för de tänker ju likadant ja. och det, ja, det, det, är, det är jävligt skönt det är sköna människor och det, det är jättekul och det är kul också när folk börjar komma fram till en på stan och, och verkligen uppmärksamma vad vi gör ja. Och blir gryp, blir gryp. Men, men, äh, äh, det är det, att det är en häftig plattform för socialt arbete för att mm. äh, som för någon vecka sedan då kom det från en kvinna till mig, hon har jobbat i en skola där jag gick och hon sa så här men fan vad bra jobb ni gör och man är så ah, ja men det gör vi och det är lätt att ta till sig för att jag vet att jag gör ett bra jobb jag vet att du gör det, jag vet att alla i teamet gör det så ja ah, ah, det gör vi, tack kul cool att du märker det, det är självklart och du sa okej okay, men vad gör ni för tjejerna då och det är så, i SAP så har det framstått för killarna eh, av olika orsaker. främst för att, för att många av kejledarna liksom inte kunnat engagera sig lika mycket på grund av privata grejer. Eh, I skolor och sånt, är det är givetvis. Både killar och tjejer vi jobbar lika mycket med. Eh, hon sa, men glöm inte dem. Då sa jag så här, men Okej, men hur tänker du? Och så förklarade hon, hon tänkte hon bara så gör så här. för jag bara, vet du vad? Kanske du och jag ska göra så här. Jag behöver inte vara. Tifabl hade alla möjligheter för att stötta ett sånt projekt. Jag gav in mitt nummer, jag bar in mig. För så, det finns inga ursäkter längre. Förstår du? Det, det finns den här goda sidan. Vill du vara med eller? Nej. Okej men ligga hem så då. Men vill du göra någonting? Istället, inte, inte, inte för att säga så här, Bara säga att det är bra. Men många vill ofta göra någonting. Man vill inte bara sitta hemma. Man vill heller inte bara ge en massa pengar till bistånd. Man vill göra något. Ja, men välkommen. Fan. Vill man baka bullar? Vill man eh, låna ut ett fiskespö? Vill man, du vet. Eh, till exempel, vi, vi vill göra en, en, en grym hike i några ungdomar. Är man grym på det? men Kom du supporta då. Liksom, vi kommer slänga ut också en fråga, vad, vad vi behöver hjälp med. Men, men det, det finns så massa olika sätt att stötta. Har du en del till ett projekt? Ja, men fan, kom och ta, ta, vi drar upp på ett berg och snackar genom idén. Vi tar en te i trädgården och grillar kastrullen på, på grillen. Så här, libanon stil. Förstår det finns ingen stopp. Mm. Liksom, det är det det handlar om. Det ena är det goda. Och det sköna är skönade, alltså, att komma in i teamet också. Som sagt, väldigt ny. Jag inte som med i en månad men jag får driva mina idéer alltså det är precis det här vi menar att du måste ju verbalisera dina idé, du måste ju säga mm. vad du tycker och tänker du måste ju förmedla dina idéer på något sätt för att de ska kunna bli verklighet har du massa idéer och håller dem inne ingen kommer att veta, du kommer inte kunna göra någonting men tillsammans kommer vi kunna göra sjukt feta grejer bara vi säger någonting Ja yeah. yeah. och, och, typ, och samtidigt bara ha kul, liksom. run the game ja, rakt det är igenom. Sjukt kul. Eh, och, och det, det är det liksom för att runda av lite så, så, så skulle jag förklara grejer också. Run the game, alltså det, det är vårat det, inte motto det, det är vårt mantra som vi upprepar för oss själva. Mm. Eh, det kommer snart lite tattoos med sånt för de som vill. I alla fall eh, det handlar om styrspelet. Låt inte spelet styra dig. Och, och det, då, när vi snackar spelet det är inte det här äckliga jävla, eh, hålla på en dating the game, det där skiten. Spelet, det är livet, det är bara en metafor. Mm. Styr livet, låt inte livet styra dig. Var en tappad game. Det är du som styr. Styr spelarna. Styr. Styr och ställ. Var inte en jävla docka för någon annan. Du ska styra själv. Hela tiden. så alltså, lämna till åt slumpen. Mm. Ibland lämna till åt slumpen så att du kan få en hel dag att göra skit och käka ostbågar till en Det är också run the game. Om du har valt dig själv och du vet att du kommer att må bra av det. Inte ha slumpa jävla slumpa ligga där och, och moffa. liksom. Det är run the game. Det är en eh, inställning. Det är, absolut inte, det är absolut inte en slump att någon av oss sitter här idag. Nej, nej. Det är just för att vi run the ja, ja, varje dag. Och, och, och, och, och, och som du sa för, in, ingen är perfekt och fläckfiltan så här, fan, alla kan. Men, det krävs mycket, men alla kan vara fan. Och det är så jävla häftigt att göra något när man har ansträngt sig. Det är Run the Game. Eh, samma sak, can't stop, won't stop. Och jag kör med det samma sak. Och, och det är så ADHD-grejer. Jag kan inte stå still, vill inte sitta still, vill bara köra hela tiden. Vill sova ibland, så vill jag bara köra. Skit i allt. Folk har sagt så här: vet Du folk, man ska inte se till folk hur de ska göra och inte, man ska fråga. Folk har sagt till mig så här, underbara människor visserligen, men så här, Björn, du måste ta det lugnt. Tycker, nej! Nej, det måste jag verkligen inte. Jag måste göra på mitt sätt. Därför jag gjorde mig själv till så här social entreprenör För att kunna styra själv. Run the game! Det är men jag precis, måste men inte det, är precis det här vi menar. Så. Det är precis det här vi menar. Människor har hela mitt liv sagt till mig Sitt still och vara tyst. <laughs> Fuck that ass. Alltså fuck det på riktigt, <laughs> vad jag gör jag idag jag vill bli föreläsare vad jag gör jag mest när jag föreläsare? jag går runt jag rör mig, mm. jag utnyttjar rummet jag tar plats, mm. det, det är det här vi ska göra vi ska uppmuntra barn att göra det mm. vi ska inte få vi ska inte få ungdomar idag att sitta stilla och vara tysta mm. vi ska få dem att uttrycka sina röster, låta dem bli hörda låta dem få ta plats det är jätteviktigt och det är precis det här vi, ja. vi jobbar för. Men det är heller inte i, i ett krig emot någon utan det är bara här, en samling av allt det bra. Men vi samlar på oss det bästa som vi har upplevt från Thailand till exempel. Underbara Fritzgården med ja. Svante och, och, och Thomas allihopa liksom, och, och, och brudarna där. Eh, Lotte och allihopa oh, liksom det, för det. Och, och rektorer som man har jobbat med i skolan och, och liksom mm. egna gamla lärare från Tälje och när man, alltså det är här, vuxna människor som, som har alltid gjort de här grejerna, man tog tagit det bästa av allting och bara satt ihop det till en form, mm. run the game det ett jävla gäng liksom till mm. eh, så, så att så här. vi vill bara hjälpa till att, att se till och försöka skapa en miljö liksom, och, och, och fan ett samhälle där det finns möjlighet för var och en och vad som de behöver vara har du ADHD? Men fan, kör och Kötta sönder! Ta OS-guld! Har du Asperger? Men soft, specialiserad på din och och kör liksom! Har du det, Men fan, häng med folk som har en, en motor som kan pusha igång det, då! Det där är fan... Det, det, det, man kan inte säga att det bara är tillgångar liksom, men det kan fan vara sådana jävla styrkor. Bara för att ta som exempel med diagnoserna. Eh, sen var själva, för att återgå till sammanfattningen, och själva eller är team. Det betyder lag. Team står för Together, everybody achieve more. Tillsammans så åstadkommer vi mer. Liksom. Ehm, och eh, favela, alltså favelorna, det är gettoområdena i Brasilien. Och folk säger, vad fan har ni döpt efter det? Det var någon insändare på någon, på någon artikel i vintran som är så här typiskt, det vill jag att det ska vara ett getto. Nej, det vill jag inte. Eller frågan är, ja det kanske jag vill men vad är ett ghetto? Är det bara skit i gettot? Eller är ett ghetto, är en förort, är en, en favela ett ställe där det finns en massa bra grejer. Men man glömmer bort det för att ordet får ta över. De onda krafterna får ta över. Och det där, alltså det är så jävla sant. Alltså det stämmer inte på Södertälje. Jag flyttade från Södertälje för två år sedan. Kommer ner till Örebro. Och, och det första, jag började med att säga att jag var från Stockholm. För att jag ja. skämdes lite att jag var från Södertälje för att... Ja, jag ser ut som jag jävla, ja, liksom... Min mamma är, ma mamma är mulack, liksom pappa är svensk. Men jag har aldrig haft något... Jag har aldrig haft ett klockrent uttal. Mm. Sen var det så här mer och mer. Så jag tänkte efter. och nej, jag är fan stolt över min stad. Jag bara, men jag är från Södertälje. Och då var det första så här, ja, du är från förorten. Jag sa, nej. Alltså, vi är ingen förort, vi är ingen ghetto, nej, vi är nej. ingenting. Vi är en jättefin stad. Det är bara... Vi behöver bara få andra att förstå. Och se det vi ser i den här stan. Det här är stan möjligheter. Det är ja. det det handlar och mångkulturen, möjligheter Fan lära varandra istället Ja, helt rätt och, och, och liksom, det det handlar om är så att När du bara är, alltså, Håller med om och, och liksom Går med på att, att, att liksom, ett, ett ställe är ett ghetto då är, det, då är det som att säga Okej, okay, fucking, de heter de här Orgerna, orgerna i, i Sagan om ringen Låt dem ta över då men alla andra jävla människor som kämpar för det goda, och, och jag tänkte så här: Det är lite klush med så ensamstående mammor och små barn. De då, skulle du bara lämna dem där? Eller? Fan, rid in på den här fucking vita hästen då och, och ta över. Det var ju det Tim Favla gjorde. Liksom. Tillsammans, vi är många, liksom, och, och vi fick stöd av så här vaktbolag och rektorer, och så här, men, men ändå, det var den grejen. För vad då, fuckat favela är något dåligt Fuck att ghetto är något dåligt Ta tillbaka det där ordet Precis som rapparna gjorde, de tog tillbaka en nigger Precis som vi behöver göra med svenska flaggan från rasisterna Ta tillbaka en massa grejer Och bara, okej okay, men såhär Samtskor, men fucking börja rensa upp på den där jävla parkeringsplatsen där. Låt inte så här förfallna bilar stå i flera veckor som det gör Låt inte klotter finnas kvar Låt inte det vara så här jävla eh, ta, så här staket som är ett skitigt och dåligt Och låt inte gångtunglar vara mörka Kom igen, vad fan är det här? De vet ju om det är broken window-effekt. Det, det, det, det är lite det som är grejen. Team Favela, ja, vi är därifrån. Vi är från gatan, vi har våra bakgrunder. Liksom. Om det, även om det är maskrusbarn eller man har fan, gjort, gjort uh, fel grejer, eller, eller om man är, är från de här gettområdena, Oavsett så är det så här: det är, teamet. Det, är det teamet. Är, för vi är hela tiden, vi är blattarna, vi är svännerna, alla folkgrupper, liksom, alla språk. Alla bakgrunder, det är allting det, det, det, det är liksom så här människornas team. Mm. Och framförallt så här, de, de glömda områdena. Alltså. Men också fan, eh, jag menar, vi har ju rep representerat ut i Pershagen och, och folk så här, över övre medelklass och fan överklass. Mm. Ja, vi har inte något emot dem heller. Liksom. Men det är att ta tillbaka ordet. Liksom. Alltså jag tror det handlar om, bara, om att inte låta andra definiera vem du är och vad du står för. Ja, helt klart. Och sen, lite för att Det är skitkul det är när folk är så här. Ja men folk är så här, vad försöker du göra? Vad försöker jag göra? Vad tror du? Kom då! Det. Kör bara! Helt eh, vad, vad mer behöver man... Eh... En stad, är folk, ett liv. Det är exakt det det handlar om. Liksom. Det, det är våra jävla budord. En stad, det är så det vi kör i. Liksom. Det är där vi run the game. Ett folk, det spelar ingen roll religion. Det är också så här klyschigt, men det gör det inte. Det spelar ingen roll religion, det spelar ingen roll hudfärg, bakgrund. För att när vi hänger... Det är fan inte någon skillnad. Vi här, om vi är något så är vi alla svenskar. Men vi är heller inte de som lägger en stämpel som du sa på någon. Det får folk göra själva. Men det har man i alla fall alltid möjlighet till. Men vi är människor. Och det, det kan ingen ta ifrån någon. Eh, och det är viktigt att alla ska få synas och höras. Och vara stolta över sina kulturer och religioner och sånt. Ja, alltså dra nytta av varandra. Och dra nytta av de här alltså olika religionerna, olika kulturerna, olika... Ja olika bakgrunder. Alltså bara sådana sjukt skön grej att liksom, jag är från, från tre olika kontinenter. Det är jävligt coolt. Uh -huh. Och där får jag också, för det första jag blir brud på sommaren, helt underbart. Uh, nice. Jag får också fira midsommar med midsommarstom och allting. <laughs> men också såhär, maten. Uh -huh. Alltså, fattar ni vilken mat folk har om när de bara så här. <laughs> nej, men jävla blattig, jag tänker inte umgås med dem eller typ uh, så här. okej. Okay. Alltså, ni skulle inte ha haft pizza om ni inte har varit för benarna avenarna. Uh -huh. Kom uh -huh. igen. Nej, vi ändå inne på också. Jag har en vän en eh, Nämligen namn Han kommer veta vem han är Mycket respekt till honom, det är en bra kille Men han har gått större på en grupp människor Vi diskuterade lite på Facebook Och eh, det gällde En slags sammankomst Och han tyckte att de borde inte göra så Hit och dit, han är blivit dålig på en kanske. Men det blir så lätt att man faller in i det här De, de mest de flesta Nej man har aldrig träffat de flesta Man har inte det det finns ingen folkgrupp där de flesta är någonting överhuvudtaget. Folk är så jävla olika. Men det blir så fel man går in i det om Han hade sin poäng i någonting att, att han hade blivit störd i sin vardag och, och så får de sin poäng i att han är fördomsfull. Det blir så jävla klock. Fan, kom igen! Försök mötas! Snacka! Få våga prata! Och fucking går det inte att ta hjälp av medelarna till Favlas? Ja, vi här. ju sett Ja men Det är jävligt skönt. Alltså jag, precis när, när, när väldigt många iraker kom till Störritalia så var det väldigt mycket av, av vissa andra folkgrupper, inte bara svenskar, som var så här de här jävla irakerna. Men det var ingen som, som stannade och pratade med dem. Mm. Jag stannade och pratade med dem, bland annat äh, min granne är från Irak. Och, och så han han kommer hit och taxi. Vad är han? är en läkare. Mm. Han gick och lärde sig Köpte. svenska. Studerade upp det han behövde. Mm. Och idag jobbar han som läkare i Sverige. Det är grymma det. människor som vi bara... Men så, så, så många människor, där kan jag faktiskt säga många människor i Sverige, förbi ser för att de kanske inte pratar perfekt svenska, eller de kanske mm. jobbar på IKA, eller de kör din taxi. Du har ingen aning om vad de här människorna har mm. gått igenom. Du har ingen aning om vilka kapaciteter de här människorna, mm. alltså vad vi går miste om i Sverige, för att vi, vi inte ser alla som människor, mm. utan mm. Vi, vi ser brain. någonting annat. Men, men Gene, jag vill heller inte riktigt hålla mer om att vi i Sverige gör det. Det finns ju, det är komplext. Men det är ju samma sak i USA, det är samma sak runt om i hela världen. Ja, men, men för att det, det är ett komplext system. Alltså, det är svårt mm. för att, ja, men, det blir ju sen så här okej, okay, de här högskolpengarna måste värderas gentemot dem och arbetsmarknaden hit och dit. Mm. Så det, det kan göra det bättre. Men, mm. men jag vill inte heller påstå att, att det är någon, någon enskild fel. Utan det finns fel i strukturerna. Och det börjar på dem. Absolut. För att jag vill också säga till det vill säga ja men vi behöver få över på vår sida också. Så är det. Mm. Fucking nynazisterna mm. också. Och, och hur fan, ärligt talat, hur fan ska vi göra det då? Vi använder retorik. Ja, men retorik, men också... Vi, vi använder... retorik, på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Allt handlar om att ta, alltså, ta, ta rätt ord på rätt tillfälle, på rätt sätt. Ja, Jo, jag håller med om det. Inte, inte ens men. Och till det vill jag tillägga att vi ska inte glömma kärleken och värmen. Ja, för för ja. grejen man får inte glömma det. Det, det, det är liksom så här, okej, okay, vinna över dem. Men de här människorna, de tycker... Vad de tycker av en anledning. Den kan må hända vara helt jävla ologisk. Och, och oresonlig och liksom så här, keff. Men de tycker det. Och de ska respekteras som människor. Det ska alla alltid göra. Det är grunden till ett jävla demokratin. Och det finns såna här, liksom så liksom här: Mahatma Gandhi och Martin Luther King. Och, och liksom Nelson Mandela. Den här jävla filmen. Vad fan heter den? In In In Invictus. Den ska vi kolla på allihopa om, om det sydafrikanska ruggbelaget. I alla fall är en lång historia. Men han, när han blev utsläppt från den här... Eh, vad hette den? Island någonting. Robert Island eller någonting. Mm. Bara, alltså han har förlät dem. Mm. Förstår du? det finns en person i mitt liv som jag hatat så jävla mycket. Det är också en lång historia. Jag hatade den här människan så mycket när jag var liten och, och, och sådär. Och min morsa sa till mig alltså typ och det här är fan viktigt. När du förlåter den personen som du hatar då vinner du. Det handlar om förlåta, kärlek. Välkomna in och börja om. Mm. Ta upp problem på ytan, snacka och börja om. Mm. Ingen precis. får sängas ute. Men precis det här säger jag alltså, jag tror alltså var, så här, vad jag vad alltså, det handlar inte om att vinna över dem utan att vinna över dem på vår sida. Ja, visst. Och det är där, alltså, det, det där är stort större än att vinna mm. över dem. Det är större än att vinna mot ett annat lag i fotboll eller vad det nu är. Man vinner dem på samma sida. Ja. Då blir vi bara tillsammans. Ja, alltså, vi blir starkare ja, tillsammans. Vi är ett lag, vi är teamet. Alltså. Och få en poängtera. Vad snackar vi om då? Det är ju fan inte partipolitiskt det jag snackar. Ja. Det är medmänsklighet. Mm. Det är den jävla sidan. Det är människosidan. Det är inte den sidan där vi delar upp oss som jävla olika raser. Eller någonting. Det är hela människans sida. Det där, det kommer vi säkert diskutera mycket mer. Men vi ska komma in på också sista det där. Vi särvar iväg. Ett liv. Och vad fan är det där Det är ju så enkelt. Ett liv. Vad vill du göra med det? Kommer du... Någ drömmer drömmar av att knarka. Nej, du kommer inte göra det. Det finns liksom inte att du kommer göra det. Du kommer inte nå dem med alkohol heller. Det finns inte. Kommer du nå dem med kriminalitet? Det, det finns liksom inte heller. Mm. Det, det finns de som, om man säger så, lyckas om man utgår från kriminella syn på världen. Men de är jävligt få och de får fan kämpa sönder och, och göra så mycket grejer som de förmodligen ångrar hela jävla där är också frågan så här, lite vad, vad är lycka? Vad är ett liv för dem? Ett liv för dem att, ah oh shit. Jag, jag rånade banken, jag har 20 miljoner. Vad ska jag göra med dem? Jag kan inte göra någonting med det Nej, precis. Jag kan inte sätta in på banken. Jag kan, gå, jag kan inte gå och köpa en bil. Jag kan inte göra Nej. Och då snackar vi ändå om en jävligt liten procent som ja. lyckas med allt det där. Ja. Och okay, men det är samma sak där. Menar, när vi var på det första föräldramötet. Akuta föräldramötet uppe i i vintras. vi sa så här. Du vet, den stora frågan Sarafina, det var så här, hur mycket får vi slå ungdomarna när vi får tag i dem? Då vill man ju så här banka sitt huvud i bordet och tänka så här, men skämtar du nu eller? det var, kommer var, var, var... aldrig lösa något. Det är samma sak där. Det handlar också om att förlåta. Det handlar om att vara konsekvent, visa upp reglerna, påvisa, men också inkludera i ett nytt sammanhang. Hur fan ska folk förändras om, om de är utstängda? Om det, inte, det är så jävla klassiskt och klysché, men om det inte finns ett fritidsgård, men vem ska lära dem då? Och du, du, liksom, du, de kan sitta på sotsmöten eller vara i skolan till fyra men sen då det måste hela tiden finnas där det måste finnas i stadsdelen du måste sitta i ryggraden att du skrapar inte ner i ditt kvarter liksom, du, du skadar inte en annan människa du måste finnas i en ryggrad och de måste också alltid få chansen att bli förlåtna sen ska man zona det man har gjort men de är människor de är bra det de gjorde var fel och det kan man ställa till rätta för när du börjar se att en människa, en människa är dålig du är dålig då kan du försöka sätta dig i de skorna och tänka: Okej, okay, hur fan blir jag bra om jag är dålig? Om jag är dålig, då är det ju kört. Kriminaliteten, droger, eh, ett liv, vad står det med för? Liksom? Må bra. Alltså, så mår bra. Hur fan må man bra? Inställning. Och det Inställning. fysiska, det fysiska också, absolut. Träning, kötta liksom. sig Absolut, men alltså alla har inte de förutsättningarna kanske var så alltså, du är väldigt grym, fysiskt. Alltså, så, när du tränar, och drar om. Mm. alla har inte de förutsättningarna heller. Nej, men men är alla, alla, har, alla har en förutsättning att mentalt ja. bli ja. jävligt starka. Och det där det jag, det jag menar med liksom, det är inställning, det är motivation. Det handlar om att hela tiden tänka att vad jag än gör och hur mycket jag än gör det. Ja. Gör är det på, till den förmågan där jag gör det på bästa sätt. Kommer jag alltid lyckas på något sätt. Du kanske inte fysiskt alltså, eller praktiskt lyckas med uppgiften. Det men på, du har fortfarande här, lyckats med att lära dig någonting nej. utav det. Jo, men det beror, på, det beror på för att vad vi kör med det är okej okay att, att så här, egentligen misslyckas men du får inte ge upp. Exakt, så när vi köper på Instagram du får ramla ner men rev dig upp på en gång. Du får sitta två sekunder upp. För vem som helst kan alltid börja om. Men när du kastar in eh, handduken och ger upp då är det rätt upp. Ge inte upp för fan. Då kommer du inte längre. Du får nej. inte stanna. Och det är det, det fysiska. Allt är relativt. Men för mig är det att, att köta sönder på gymmet du vet. Fler repetitioner, tyngre vikter Liksom fler tabata Jag blir ju jätteduktig på på hopp hoppa Och det är väldigt kul, det är jättebra Men, men, men det är min arena, det är det jag gillar liksom, Men jag mina, typ mina Tävlar mig i matte, det blir svårt För jag är väldigt dålig i matte Då skickar jag det, förstår du Men, men mitt, mitt mål när jag peppar alla träna Det är inte att bli som jag Vissa kommer bli mycket grymmare fysiskt Vissa kommer aldrig komma i närheten Vi ska inte mäta oss Vi ska bara liksom, pressa våra gränser och om din gräns, maxgräns är att gå fem kilometer i skogen. Men varsågod. Men börja fucking ut och gå då. För att all, det är, Visst, alla olika maxgräns. Men, men fysiskt, menar, fan, du, du ska, ju, ju mer du investerar i din kropp, desto längre lever du, desto bättre mår du. Och absolut, tvärtom, absolut, röka ja. till exempel. Absolut. Det viktigaste för mig, alltså, tror jag alltid har varit... Alltså, just nu tar vi retoriken, det är tal. Alltså, har jag, har jag, håller jag ett tal och tappar bort mig, det viktiga för mig... Inte, inte att, att, att stanna och bara säga Nej men jag skiter i det här Utan hitta att alltid, alltid hitta tillbaka till tråden Inte ens börja om på talet Hitta tillbaka till tråden Ta några sekunder, andas Och fortsätt kör Det är mm. det som är viktigt, fortsätt kör oh, Det är bara köra För att varje gång du stannar kommer du vara Alltså du kommer bara bli bättre och bättre Och bättre och det är självförtroende och självkänsla du kommer att må så bra när du klarar det där sista talet mm. alltså, det, Du kommer att vara så grym Ja, helt rätt oh, mm. Grymt. Men vet du vad? Vi rundar av där. Det gör vi. Första Team Fowla-podcasten. Det var fett. Eh, och vi har två grejer. Vi kommer starta Run the Game-kvällarna. Och vi ska arbeta en riktig plan. Och, och det här var en expedition. en expedition. Run Game-expeditionen. Eller, eller Are You Tough Enough? Eh, tills dess. Må väl ta hand om varandra dela vår Facebook-sida, Tim om Absolut. du inte har gjort det. Vi vill att alla ska se den så att de kan se allt vi lägger ut och allt vi pushar ut. Så det är Vi det, kan, liksom det dra, du kan göra. Bra första på torsdag klockan sex. Just det. Stålhamrarskolan. Just det, då börjar testerna. till uttagningen, yes. uttagningen till Tim Favelas kampsportgrupp. Återigen, det handlar inte om att du ska klara allting, utan jag vill se din viljestyrka. Mm. Eh, men vi kommer spela in en egen video om det, så det är inga problem. Det men kommer. ha koll, och det finns också på Tim sidan. Okej. Okay, ja, eh, gör det bästa. Yes, alltid gör det bästa. Björn och Serafina från Tinfavla säger run the game. En ett bra. folk, ett liv. Må väl. Pys.